Žitanje isk svetujanđe da poruki Svala te gledu, sluških svala, Svala te gledu, Pazi moj. Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanje, Који се догодили међу нама, као што нам предоше оним, који су од почетка били очевици и слуги логоса, намислих и ја, испитавши тачно све од почетка, по реду писати тебе, племенити теофиле da poznaš temelj onih riječi kojima si naučen. U vrijeme Iroda cara judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zakarija i žena njegov od kćeri Aronovih koj imenu Jezovetu abijaku oboj pravodnik pred Bogom i življaku po svim zapovjestima i urekama gospodim besprekornim i nemo puteća jer je Isavet obješen narod Kenya I bijaku oboje već po odmahli godinam. I dogodi se, kad služaše po svome redu pred Bogom, da mu po običaju sveštenstva pade u dio da uđe u hran gospodnji. I kadim i sve mnoštvo naroda... Moljo se na polju z obrima kađanja. A njemu se javi anđeo gospodnji stovši se desne strane kađijunog žrtvenika. Izbunise Zakariju obijedevši ga iz popa do gostrak. O anđelu mrču, ne boj se Zakarija. Jer je uslišena molitva tvoja I žena tvoja je Lisaveta Rodit će ti sina I nadjenu ćeš mu ime Jovan I bit će ti radost i veseljen I mnogi će se obradovati Rodjenju njegovom Jer će biti veliki pred gospodom I neće biti vina i sikera, ispunit će se duha svetoga. Još u utrobi matere svoje, i mnogeće sinove Izra i Ljeve, Obratiti gospodu Bogu njihovome, i on će naprijedići pred njim u duhu i sili ilinoj da obrati srca otaca ka djeci i nepokorne ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam starj, И жена је моја у година мањ. И одговараюћи рече му анђелом, ја сам Гаврилом, који стојим пред Богом, и послан сам да ти говорим, и да ти ово благовјестим. И ево, I nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude Zato što nisi vjerovao mojim riječima Koje će se ispuniti u svoje vrijeme I narod čekaše za Hariju I čuđahu se što se zabavi u hramu A izvišavši ne mogaše da im govori I razumiješe da je imao biđenje u hramu A on im davaše znake i osta nije I kada se navršiše dan službe njegove ПОТИДЕ ДОМУ СВОЕМУ А ПОСЛЕ ОНИХ ДАНА ЗАТРУДНИЕ ИЛИ САВЕТА ЖЕНА НЕГОВА И КРИЯШЕ СЕ ПЕТ МЕСЕЦИ ГОВОРЕЧИ ТАКО МИ Е УЧИНИО ГОСПОДУ ДАМЕ ОВЕ КОЕ ПОГЛЕДА НА МЕ ДАМЕ ИЗБАВИ ОТ СРАМОТЕ МЕДУ ЛЮДИМА А је ли савет и дође вријеме да роди и роди сина и чуше њени сусед и родбина да је Господ показао велику мило своју на њој и радоваку се с њом и у осми дан дођеше да обрежу дјете i do loku moje ime oca njegovog za horio on moj i njegov odgovarajući rato ne, nego da se zove Jovan i rakošoj nikoga nema u rodobini tvojoj da se zove tim imenom I znacimo pitaku oca njegova, kako bi on htio da ga ne zovu. I zaiskavši dašicu, napisa govoreći, Jovan mu je imen. I začudiše se svi, i odmah mu se otvoriše usta njegova, i jezik njegov. И govoraše, blagosilaj ti Boga. I ujde strach u svecu sede njihove, I po svoj gorskoj udeji razglasi se sam ovaj dogadjaj, I svi koji čuše, staviše u srce svoje govore Šta vi će biti ovo dijete i ruka gospodnja bješe s njim? A Zaharija, otac njegov, ispuni se duha svetoga i prorokova govoreći. Ljubosloven gospod Bog Izraile. Što pohodi izbavi narod svojim. I ti, djete, zvačeš se prorok Višnjega, jer ćeš ići naprijed pred licem gospodnim, da mu pripraviš put. A djete, rastijaše i jačaše duhom, гибё, су пустыни до дан, до показал. Изгой иду, ожего го слово, слово, в нём цветы сильны, духа. Davno je, braći i sestri, bio onaj dan u koji se prorok Jovan rodio. I u to vrijeme, u to i u te dane mnogi su se rađali i mnogi rodili. Mnogi I prije njega nogi i poslije njega nogi se i danas rađaju. Ali vidimo i svjedoci smo toga da nisu svata imena zapisane i nisu svata silna i bezbrojna imena svih tih ljudi, žena, Svete bezbrojne djece koje su majke rađale u svata vremena i u sve dane nisu baš sva zapamćene. Naprotiv, vrlo mali broj njih je zapamćen. Neke pamte arhive je su vezani za neke događaje mada i to pamćenje puno prašine puno to uveže. Hartija koja pamti mora da bude čuvana u nekim specijalnim uslovima. I zbog takvih uslova tim hartijama, tom pamćenju, tim memorijama pristup ima bilo mali broj ljudi, te su i ta imena zapamćena ili pamte samo pojedinci. Nazivamo ih naučnicima, naučnim istraživačima. A i oni budu stari pa umru i zajedno sa njima odaj njihovo pamćenje, a zajedno sa njihovim pamćenjem i imena onih koje su pamtili. I tako se gasi jedno ime, a pa drugo i mnoga su na taj način ugašene. Te mi o njima danas nemamo nikakve informacije. A kamo li dan kad su rođeni, a kamo li situaciju koja je pratila njihovo začeće i rođenje? Ako je tako, odkuda onda... Jovan dan ovaku silu da ima, da ne prijedi ne samo ime Jovanova, nego ni događaj i veza ni za njegovu rođenju. Otkuda ta sila, otkuda ta moć da vrijeme pokori trenutku Od kuda ta sila da se to riki dano koji su svijetili u ovom danu kad se Sveti Jovan rodio da se pomjeraju da usto ko prodovim dan Jovanovim danevi danas braće i sestre sila to od imena i tih događaja otvori prostor Rastijepi se vrijeme, ja pazite, to su svojevi vremena, to je čitav niz vijekova, znači to se nije desilo jutro ni jučer, nego one dane, to je više od dvadeset vijekova. Pogledajte kako se vrijeme rastijepilo, braći se, evo mi danas u 21. vijeku razvoji se vrijeme i Evo, vrlo lagano dođe smo do onog dana, sa moćnim informacijama, bez ikakvih smet, strahovita mogućnost i velika provodljivost. A otkud ta sila, kako to može biti? Kad su bili mnogi drugi, carevi, vladari, mudraci, a ništo o njima ne znamo. Evo sad kad bi pokušali, odnavi bi ne išli na Ne bismo mogli ni jedan jedini porak, ni jednu jedinu misl da probijemo do tih dana. A šta do tih dana? Ne možemo do prađede da stignemo. Mnogi ne, ne znaju ni o džedu ništa. A da ne govorimo o četvrtom, petom koljemu. A otkuda sad da znamo imam informacije o poroku, treći i krstitelju. Много важно се запитав браћо и сестре, jer ako se ne zapitamo, onda ništa neće da se dogodi. Preći ćemo preko praznika kao poressioci. Ne zaustavljivši se ni mog da vidimo udate koji stoje tu negde pored plaže, maskira u nekakvog anđela, sa nekakvom korpicom u kojoj treba dati neki novac i tako stoji sa nekim krilima, nekom imitacijom savu bijelu, ofarba samo se vidi da je još duša u njemu po tužnim očima koje škile iza te rudosti, iza te budalaštine kad stanemo pored njega, pa i mi gledamo u njega, možda još gori, još gore je nego što je on, kako, braćo i sestri, da ne bude za sud i osudu, da prođemo pored ovih događaja, ne zaustavioši se malo, i ne zapitavioši se kako je moguće svoto vrijeme, sviti ti vjekovi, u kojima su se tolike generacije, tolika imena utopila u tamle zaborave. Kako to da ime Jovanovo tako moćno brista i da je jedan dan njegov dan. I to ne dan kad je rođen, jer on je glavu svoju dao za gospoda. Davno su mu glavu otkinuli braće i sestre. Car mu je glavu otkinuo, davno mu je glava pačena u nečistom mjestu, pa skriva na jedan, drugi, treći put. Davno je sve to bio. Kako to da mu i danas ime tako svježe, tako svjetvo, tako moćno? Zato što je sveti Jovan prorok, pretečan i krstitelj, vječnoga Boga. Onaj koji je najavio vječno imen, koji je svjedok vječnog imena, bespočetnog Boga. I upravo ta vječnost koju nam je Bog dao, a Jovan najavio i njegovom imenu daje silu, daje tu čudesnu postojanost. I to močno kretanje kroz vrijeme, kroz prostor. Poverajte, braći i sese, koliko je dan danas hramova posveđenih svetom Jovanom. Koliko je djece dobilo ime po njega. Koliko imamo svečara od našeg roda i našega naroda koji slavljaju svetoga Jovane koje krsnu slavu. Imamo i njegove svete mošti, imamo i njegovu svetu ruku u našem cvetinskom manastiru. I upravo to njegovo prisustvo, moćno prisustvo, nadmoćno, nad silom vremena, prostora, smrti, grijeha, proleznosti, truležnosti, opmane laži. Ta njegova nadmoć, broći i sestre, primljena je od onoga čije je imena i mnogo važno glasiti čije je ova proćenje posvjedočio. U svetom troparu koji i spjeva smo i pjevamo svetom Jovanom, govori se da je najavio Boga i najavio njegovo oba pročenja. Bio je jedan od veritnih apostola, veritnih svedoka verite istine, da je Bog postao čovjek. Govoreći da dovezi onaj koji prije njega bješa i kome on nije dostojan ni remena Ni kajševe od obuće da nam namješta. A sve to, braće i sese, govori da je Sin Boži i Bog zaista postao čovjen. Svjedoči i njegova desnica. Šta je svjedoči desnica Jovane Hrstitelja? Koje se mi klanjamo ili ne klanjamo? Koju poštajmo ili ne poštajmo? Svjedoči, braće i sese, da je dodirnula nečiju glavu. Dodirnu ga glavu Božju, kako je to moguće? Da čovjek, da stvorenje, dodirne glavu tvorca svoga. Ako se tvorac nije ovakvotio, ako nije postao čovjek. A na drugom mjestu, ako se sjećate, posloje neke svoje učenike dok je bio u tamnici. Ne zbog toga što sam nije znao, ne zbog toga što je sumjao, nego je htio nas da uvjeri, jer sveti ovam krstice, da je i sestre, i dan danas preteče gospodin, i dan danas uvozi proroka, i dan danas prethodi, i dan danas priprema put gospodin, i dan danas proriče, nemo ga ovdje vidite, ovdje, odmah ispred carskih dveri, ispred dveri gdje nam se otvara i nudi carstvo nebesko. Iste one je riječeo i da nas nisu izbrijeđeo. Izgovorite prije od 2000 godina, evo imamo svježe ispisane, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. A da se približilo i da je nastupilo, braći i sestre, čuli smo u bozglas u kojim počinje sveta liturgija. On kaže, pokajte se jer se približilo. A crkva kaže, na, na početku liturgije, ne približilo se carstvo nebesko, ne počinjemo mi tako sveta liturgija, breći To bi bila prelez, opman, laž, neistina. U potpunoj suprotnosti sa prorošnom svetog na Krasitelja nego počinjemo riječima poglavno sloveno carstvo oca i sina i svetuga duha sada i ovdje i uvijek i u vijekove vijekova znači nastupilo je objavilo se otvorilo se se dveri što kaže sveti Jelan Zlatusti kad se otvore carske dveri svetoga oltara kaže, nebo se otvara, carstvo nebesko se izliva, svjetlost Božja obasljava sve one koji se pokajanjem približiše i u pokajanju očekuju carstvo nebesko. I uvijek im se daje otkrije u svjetovi tvrgije. Sveti on krsitelj u one dane, bracu i sve se poslao neke svoje učenike i tamnice gospodu, pa kaže, jesi li ti onaj da ga pitaju jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo obratimo pažnju braco i sesto to mnogo od nas se promašava potpuno smo promašali brato zato se i gubimo Jovan pita je li on onaj koji će doći ili drugoga da čekamo Ako nemamo vjeru svetoga Jelana, braći i sest, ako ga ne poštujemo kao proroka preteća i krstitela, ako ne poštujemo svetoga proroka Zaharija, ako ne poštujemo majku mu ili savjetu, ako ne poštujemo svetoga arhangela Gavrila, koji je bio poslan da objavio, onda imamo problem. Tu vjere ne može biti, braći i sest. Ako ne obratimo pažnju na riječi svetoga Jovana Krasitelja, ako pažljivo ne slušamo i njegovo pitanje koje postavlja gospodu i, i odgovor koji gospod daje i na način kako ga je dao, mi smo onda potpuno neozmijeni, braci i sest, i tu nema nikakve vjere. Tu nikakve vjere ne može biti. Takav čovjek nema vjere. On ne može vjerovati u Boga. On ne može vjerovati u Svetu Trojicu. On ne može vjerovati u Crku pravoslavnu. On vjere nema to, i ako ima nekde vjere, to je, kako kažu apostovi, mrtva vjera. A ima li grđeg stanja od mrtve vjere? Nažalost, to je dominanta noblih vjerovanja današnjice. Mrtva vjera. A kako da nije mrtva vjera? kad je tako beživotna, nepažlja prema Jovanu Krstitelj. Mi tražimo odgovore, postavljamo pitanje, neku znati znatiželju projavljujem, a sve iz drskosti, nepažnje i vratimo se, braći i sestre, pokajanje i ajmo za svetim Jovanom Krstitelj. Pođimo i mi sa njegovim učenicima koje je poslao gospodin. Ođemo ako nam je potrebna istina i ako zaista tražimo odgovor. Ako zaista tražimo, jer mnogi od nas postavaju pitanja, ali nije samo do odgovora. Nije uopšte samo do istine. Nego eto tako popune prazninu dana i istisnu dosadu, dok ne dođe neka druga sujetna utjeka, dok ne dođe konobar sa jelom, pićem, ili narkodiler sa svojim ponudama ili dok ne počne neka televizijska serija ili neki futbalski derbit e u tom nekom intermecu možda i krenemo malo za svetim Jovanom dok ne počne drugo polovrijem i onda se pažnja spušta u mrad a sveti Jovan odebraća i sestri Neće on svjesni sa nama da gleda drugo polovri. Neće svjesni da jede i pije. Nego će ići ispred onih koji traže istinu. Pa makar to bio jedan čovjek u čitavoj generaciji. Ići će da mu pokaže gospoda, pokažeće mu ga u crti pravoslavnoj i u njenoj božanstvenoj liturgiji. Baš ovoj, u kojoj se sad nalazimo, ovdje svet i ovom, brać se hoće da nas vidi, ovdje da se on šalje. na liturgiji on prstom ukazuje, govoreći da je tamo Bog, proričujući da je tamo spasenje, tamo istina, tamo je život. I šaljući i nas, zajedno sa učenicima, da pitamo gospoda, Da pitamo crkvu pravoslavne, je li ona ta za koju smo čuli da će doci ili drugu da čeka? Možda će se ta crkva pojaviti u 21. viru, u 22. viru, kao što nas sjedamo, bez obrazu nas sjedamo na demonske trikove, pa počnemo da vjerujemo u neki sistem koji se juče začeo u nekakve sektaške jame i zamke u koje se ni pacov ne bi ulovio ni mačka ni znije juče su se začeli juče su se pojavili i mi to prihvatamo kao crkva a pravoslavna crkva postoji od vremena svetoga Joana krestitelja nju je najavio nju je Gospod objavio духom svetim i od svetnih apostola od 50. do dana današnjeg to je ta crkva i nema druge braće i sestre druga se neće davati tako da treba znati da na pitanje svetoga Jelana krasitelja postavljeno nas radi znao je i oba odlično, nego nas radi jesi li ti onaj što će doći Ili ako hoćete crku da pita jesi li ti ona što će doći ili drugu da čekamo gospod mu odgovara odnosno učenicima njegovima tako što iskjeduje sve oko sebe gubave demone izgoni gluvima vraća slug slijepima vid gubave čisti milima otvara usta poduzete, podiže, demone riječi izgomi. Sva ta masa svijeta koja je bila oko njega, bila iscijeljena i to iscijeljena je bio odgovor na pitanje učenika je li on onaj koji će doći? I kaže im idite i recite Jovanu što ste vidjeli. A koliko je, braćoj i sestri, crkva sveta do sad iscijelila ljudi Ne samo gluvo me slug da vrati i slijepo me oči da otvorim. Koliko je mrtvih ljudi podigla, od koliko mrtvih je sveca napravila. Pa evo i mi do juče, nismo sveci, ali kakvi smo juče bili, prekliče, to je teško je i na fotografijama gledati. Teško je gledati svoju fotografiju prije 5-6 godina dok nismo bili u cerkvi, onaj mrah na licu, onu drskost u pogledu, onu lažnu, našminkanu ljepotu i mudrost, koja iz ove perspektive izgleda kao totalno bezumlje, ona naša pamera, ona naša inteligencija prefinjena, fini, bolesno, lažni manir, sve to posmatrano danas izgleda kao, kao veš, kao smrad. A kako smo svi zvukli, braće i seste, kako se izvačili iz toga? Silom Božijom, silom crtve, silom Hristovom, silom Onoga koji je odgovorio Jovanu moćnim iseljenju. Svi sabranili. Tako i danas, braće i seste, Gospod odgovara svim onima koji pitaju, ko ćeš ostrogom da ti odgovorim? Je li on taj? Ili drugome da čekaš? Ili ja da ne bi o me da ideš kao što često idem kod vračara, kod gatara, kod fakira, madzioničara, pored prisutnoga Boga, pored svetoga Jovana Hrstitelja i pored mnoštva svetitelja naše svete crkve, pored samoga Boga prisutnog u crkvi, mi obijamo pragove Demonskih služitelja I lovaca nad ljudske duše A u crkvi Hristos prisutan U crkvi Hristos isceljuje I na crku braće i sestre Sveti Jovan ukazuje Nemoj se zbunjujemo Sveti Jovan i danas ima da pokaže braće i sestre I pokazuje Pokazuje na crku Pokazuje na svete tajne pokazuje na svete oltare, pokazuje na svete crkve, na svete manastire, na svete praznike, na svete obučajnje naše svete crkve, pokazuje na evanđele svetog apostola Luke. Čuri ste kako počinje da se obraća o Kaže, pošto se mnogi pokušali da izlože, evo ja se dofatih tog posila, pa tačno ispita sve. A Luka je bio i sklon precizno istraživanju jer je bio i ljekar pustruci takšno ispitaoš sve i ja izložim da poznaš kaže temelj onih riječi kojima si nauče da imaš temeljnu ili utemeljenu vjeru a ne vjeru kako danas imamo temeljeći je na, na vazduhu na pijesku na fantazijama, na mašku da smo svi postavili mnogo pamet, svi smo postavili mudri od sveštenika, postavili te mjere važni, da smo naposlove potpuno zaboravili. Danas imate vozače, rovere, koji voze bez ikakih dozvole vozačkih. I na grdišu, učitelji, prosvjetitelji, bez ikakog bravo svoje crte, mudruju, poučavaju, bez temelja, i onda lete glavu, Tako se ne vjeruju crti, braći i sest. I treba znati i smiriti se pa priznati da mnogi od nas nisu ni počeli da vjeruju. Mnogi od nas, braći i sest, nisu ni počeli da vjeruju. Mnogi od nas nemaju ni minimalno iskustvo pravoslavne vjere. Minimalno iskustvo. Pa mislimo da smo duhovno uznapredovani. Jesmo uznapredovani, ali u prevesti ulaži i To se vidi po odnosu prema evanđelju Lukinom, Jovanovom, Markom, Matejevom. To se vidi po odnosu prema učenju crtve, prema simbogu vjera. To se posebno vidi prema odnosu prema, u odnosu prema svetoj viturgiji, prema učenju svetoga Jovana Krasitelja. Nema tu vjera, broći se, to I tu malo polje je montirani mamac i eto riba se i ode u tiganje oga svijeta da je djovovi prže i pojedu. Koliko je pojedeni braći sese dani? Koliko se njih prži po tiganjima oga svijeta? U razhlađenim mrtvačnicama. Mnogo braći sese. A svetoga Jovana ostavili njegovu kazanju, njegovo proroštvo odbacili smo, ili pošto i nečusmo, i ona stradanja onda pati. Došao je Gospod. Onaj što je trebao da dođe, došao je, braće i sese. Onaj koga je Jovana javio, davno je stigao. I od tog trenutka nenapuštanost, stalno je u crkvi, duhom svojim svetljim. Ako njega tražimo, Našli smo ga, braćo i srstvo. Ako nam je on potreban, našli smo ga, pazni. Ako nam je on potreban, onakav kakav jeste, onda smo ga našli u crkvi. Ako ga hoćemo, onakim kakav bi nama treba po naših strasti, onda je crkva poslednje mjesto gdje ga treba tražiti i gdje ćemo ga naći. Ne, braćo i srstvo. U crkvi je istiniti Bog. Apsolutna istina. Otac, Sin i Sveti Duh. Trojica, jednosušna, životvorna. Istini ti Bog. Nema nikada ne laži u crkvi. Ako tražiš laži, bježi iz crkve. I bježimo iz crkve. Bojimo se istine. Čavo, otac, laži se, boji istine. Zato i nema mnogo ljudi u crkvi. Smo se navikli na laži. I ovam krstitelj ne volim laži. Bez obzira da li car laže, ili vojnih reklu, ne laž, Ne može tako, kaže. I Irodu da ne može tako. Ode glava, oni se otkinutom glavom kaže, ne može tako. Evo i dan, danas, i današnjim carevima, i hrišćanima, poluhrišćanima, kvazi hrišćanima, nehrišćanima, svima govori, ne može tako. I uopštenu prst ne skreće, braći i sestri. Strebica Jovanog kompasa ukazuje na istok, ukazuje na crkvu pravoslavnu, ukazuje na budvu, ukazuje na Podgoricu, na svaki gradi se nalazi pravoslavni hran, gdje ima pravoslavne vjere. Edo da ti tamo kažem, imaš crkvu, tamo je Bog, A ako ga čekaš, tamo, je, tamo će da te dočeka, tamo će da ti se daje i tebi i tvojoj porodici i Tvom narodu. Boga da se daje, braće i svese. Zato pogledajmo još jednom, braće i svese, danas, na današnji dan. Pogledajmo i čujmo i ruku jovanovu i glas njegov. I ajmo tamo gde on krenuo, gde mu je i naći ćemo ono koji nam treba onoga koga smo očekivali, jer je tu došla je da nam da svoje prečisto tijelo i svoju prečisto i životvolnu I kroz to sjedinjenje silom duha svetog da se dignemo i ocu vratimo ocu našem nebeskom i u toj zajednici i brata da prepoznamo i sestre da imamo sestre u duhu sestre jednog Otca braću jednog oca kroz njegovo jedinorodnog sina a sve silom i Svetoga Gospoda životvorno Trojici Svetoj neka je slava u vjekove u vjekova. Amin.